Hoofdstuk 206 Geruststellende woorde van die kynkie voor die stormnag Dwaase vrees en voorzorg maatreels van Edokea Na die aand eet het Joosef alle gaste geseen en die kynkie het hulle ook geseen en gesee, gaan jylle nou allemaal rus, maar wees nie bang as daar vannacht een klein storm om ons huis sal woed nie, want daar sal van niemand in haar krom gemaakt word nie. Bedink Hy wat by jylle woon, is ook in meester oor die storms. Na hierdie woorde, wat onder die skeepslui van Sereneus besorgdheid oor die skip laat ontstaan het, het in skeepsmaat gesê, Hierdie kind is een rechte profeet, want hy voorspel iets ergs. Daarom sou ons dadelijk na die skip van Sirenius moet gaan, want dit is nie stevig vastgemaak nie. Ons moet het soveel moontlik nader aan die oevertrek en dit daar vastmaak. Toe staan Jonathan en sê, laat jy die voorzorg maar alleen, want ten eerste sal die meester die skip ook wel kan beskerm, en ten tweede het ek thuis ook mense wat beter as jylle weet hoe om met skeepsbeveiliging te werk, en hylle sal die skip van die governeer goed kan beveilig, daarom kan jylle saam met my volkome geris wees daar oor. Almal was daarmee gerisgestel en het bed toe gegaan, Miriam het vir die kynkie ook dadelik een baie sachte en skoon bed gereed gemaakt om in geleed en die klein bekie langs haar bed geplaas. Miriam en die doekie had gewoonlik saam op een bed, saam een bed gedeel en dis ook nou. Maar die doekie had wat in echtlik, echte degelike angst vir die voorspelde storm gehad het, sê aan Miriam. Miriam, kyk, Ek het een groot vrees vir die storm wat sekerlik sal kom. Hoe sal dit wees as ons die kynkie vannacht tussen ons neem? Dan sal ons toch sekerlik die meeste beskut wees tegen alle gevaar. Maar toe die kynkie hierdie besorgdheid van die dookja gehoor het, het hy geglimlag en gesê, O, die dookja, soms is jy baie verstandig, maar soms weer dommer as die weerlig. Denk jy dan dat ek jou alleenlik kan beskerm as ek op jou skoot sit? Nou, dan vergis jy jou baie, kyk, my arm is langer as wat jy, jy dink, al bevind jy jou aan die uiteinde van alle werelde, dan sal ek jou nog ewe goed kan beskerm as hier. Wees dus maar rustig en ga net soos gewoonlik slaap, dan sal jy morgen weer gezond opstaan. Dit het die doek jou weer gerustgestel en sy het saam met Miriam dadelijk te ruste begewe.